Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Našli u transgeneracijski kupek, broj 40. Pre, odnosno na samom početku, za vas je jedna poruka. Oslobodite Li'a Xi'a Bovo. Pretkodnih dva sata slušali smo jedan most između Londona i Beograda, vezana za kineskog aktivnista koji se trenutno nalazi u zatvoru. Transgeneracijski kupek, kao što rekao, kupek broj 40. Ovo što smo slušali za sam početak, osim Jackson Sistersa, I Believe in Miracles, je bio novi single i najavni single najnovijeg albuma Splitskog benda Stillness. Rekao bih da će se treći album po redu zvati upravo tako Stillness, a... Najavna pjesma, kažu, najbolje sumira, sve što nas okružuje u zadnje vreme. Ne samo osjetilno, već i po unutarnjem podsvjesnom nahođenju. Kronološki je o albumu letela zadnja, pa samim tim je najbliža sadašnjem trenutku. Jako dobro odslikava vječnu borbu i paradoksalan sklad prirode i kulture unutar čoveka od kad je civilizacije, poručuju momci iz Stirlese. Da... Kao što rekao, h, transgeneracijski kupek a, u prvom delu emisije je jedan pokušaj ispravljanja nečega što je trebalo biti zapravo u 39. odnosno u prošlom kupeku, a to je razgovor sa Ivonom Ščapecom iz Vlaste Popić. Zato transgeneracijski, dakle slušat ćemo glas generacije koja je rođena otprilike negde u osvit raspada Jugoslavije A u drugom delu emisije je razgovor sa Duletom Milojevićem, nekadačnim basistom Rendeđa i Libu. Razgovaraćemo o Božidarcu Kulturnom centru, o festivalu Bračar Rocks, koncertima koji su bili, koncertima koji će biti. To je možda i najduže trajeći festival, pošto traje od februara, trajeće sve tamo negde do početka juna i svakog petka se održavaju koncerti. Uh, vi ostanite uz Kupek. Mail na koji možete da pišete je dkupek, odnosno od hkupek at gmail.com uh, Negde oko devet deveti nešto ćemo verovatno se uključiti sa duletom u program. Uh, oni koji budu najbrži verovatno će dobiti neke karte za neke predstojeće koncerte u Božidarcu. Ali pre nego što pređemo na to, zadržat se još malo u Splitu, pa onda idemo lagano, malo sjevernije u Varaždin, razgovor sa Ivanom, ali o tom potom. Slušamo ponovo glas Jurija iz Tilnesa ovoga puta u Golemu sa Magellanom i Vojkom ručinom iz Dječaka. Eto, autorski se na, na naš festival vratio i još jednim hitom podario nas i vjerujem da će se ova pjesma vrlo često vrtiti na radio postajama, a ako Bog da i na televizijskim ekranima. To koji sam uvjeren, ti koji nije napravio ništa. On je sam uvjeren. I za mene stoje rezultati. Ne, ne da me voli neko. To nije bitno. Matematika je exaktno nauka. Nema to ja mislim. Finalni produkt svake karijere je prodaja ploče. Cema prodaja ploče. Ufa! M.C. siraju gazde, ne pali nev TV, tamo nema gazbe Ako bude nešto, budu slovenci, bendovi, pareka, tužni štenci Što ih zavijaju zbog nekih žena i pareka da imaju tomu problema Možda su lošega raspoloženja jer dobiju dvi lipe od ta tijema U labelu šaladnika dosta, smo uredu redu, igramo se posla Ti budi venađerač, bit šef, dječac će bit naš mali tibijek Neko neće znati jer ljudi su glupi, pivalju u pismu u svićer te kupit Ko ne bi da svoju stotinu kuna, samo za kaver od novog albuma neki ljudi, Na Neki ljudi ka Igor Cukro vole da se vino proleva po njima Neki ljudi slušaju muziku šta radi čitaju sve šta pišeš Neki ljudi ka Milo hrnić to krevetu, slušaju te kako dišeš Svi mi kažu nisi u pravu, fali ja si nodu, cilu oktavu Fali ja si cilu profesiju, si ne makni QB, si instalira javu Moraš počet programirat, ne smiš pivati, ne smiš svirat Ne smiš mandolinu, niti dira, zamčiti posla bandu vampira Toliko o Zampu, toliko o Golemu, Juriju, Stilnesu, nekim od narednih kupeka, verovatno ćemo malo više čuti šta se novo dešava u Splitu i okolici, a mi kao što rekao sada idemo malo severnije krajeve, idemo u Varaždin, <laughs> dali samo u Varaždin? Da, Vlasta Popić, ukoliko ne znate, je band koji je populično često nastupao na demo festivalima. Band postoji 5 godina i u toku tih 5 godina svirali su i osvajali nagrade za prvo prva mjesta, prva 2, 3 mjesta na Hrvatskom glazbenom festivalu, na demo festivalu u Banja Lucij i negde za kraj prošle godine na demo festivalu u Kragujevcu, Šumadijskom, Šumadija fest, mislim da se tako zove, su konačno i pobedili, a to je konačno značilo da će bendu biti objavljen i album, koji se pojavio pre možda nekih mesec, mesec dana, zove se Za očnjake ili ako spojite Za očnjake, kako god ko voli, E, izdavač je između ostalog Kragojevački i Studenski kulturni centar i Digi Media. E, produkciju radio Boris Mladenović iz Jarbola, a ovih dana bend je na turnejci promoviše album. Između ostalog, 12. aprila sviraće i u Beogradu, ali pre nego što dođu u Beograd, poslušajmo Ivana, koji će malo pojasniti pošire i poduže gde će Ben sve svirati. Mi se čujemo za nekih 20 minuta, pola sata, koliko već bude trajao intervju. Koliko sam ja primetio, sviraćete u Beogradu činjenicu 14. Je li tako? Um, ako se 12. Ili 12. Da vam da dakle. svirate i po Bosni, pa ajde molim te samo onaka malo mi datume i, i, i, i gradove gde ćete svirati, ono, A, man, barom na ovom teritoriju bivše juge. Gde ćete promovisati album sada tih narednih nekih meseci i po dva koliko već imate u planu? To, to, to mi imamo zapravo cijelu godinu, samo ovih sad dva, tri mjesta će biti udrno, onda na jesećemo vidjeti na, na malo lakši, vjerojatno tempo, jer ovo je ubitično. Da je, to... Sada ćemo biti svaki vikend, svugdje. Koji su gradovi u pitanju? Znači, Sada četak idemo u Ljubljanu, subotu u Zabok, to je 22. 24. I onda imamo dva tjedna v prazu, pa što sviramo felmom, Tvornicu, pa kasnije Fevonstari doje u Toma Modina, ako se ne veram, I onda nakon 24 zakljujevamo 12. u Belgrad, pa 13. Toga, mislim da Tuzla, 14. Vukavac I onda nakon toga, ovoga, onda, da, šta je poslije, Knini Šibenik, 28-29, tako nešto Jedno mm -hmm. bi trebali opet u Srbiju, sad ja to nije baš 100% potvrđeno, ali trebali bi svijeti na treničnom festivalu Da, da, da, na, na Paliću da. Da, eto, to, i mako toga, vjerojatno, ćemo spojiti, ovdje sam spojen, ovoga, novi sad, to je, ako se navarim treći, peti, onda četvrti bi trebaći Kragujevac, peti niš, tako, nešto sad. Inaš neki dati nisu baš sto posto, ali to je načalno dogovar. Sjajno, mislim, pokrenati, bukvalno, skoro čitan prostor, bivše, bivše, z, bivše joge. Kad ste kretali, da svirate, da ste ovoče razmišljali da ćete izaći izvan tog nekog varaždinskog, okvira, pa eventualno ono, čak i hrvatskog. Pa, ja jesem. Aha. Ja sam toliko razmišljao o tom smjeru i mislim, bio sam vrlo samovjerni, vrlo povijem ovaj svega, to ono samo je trebalo vreme da dođe do toga. A, evo moje iz nisu bile baš tove koje ga, znaš, uh, nisu toliko sam narali ja, nekdo smo, znaš, kad sam priđu kako ćemo ić tu, tamo, sim tamo, da, znaš, ka, da dobro, vidjet ovo, ono, ne? Pala neka ophlada. <laughs> nije pala ophlada, nije pala ophlada, ali bila je par situacije kad, recimo, kad smo počeli svirati, odnosno ne, da, tamo smo negdje onda osnovali band, i bili smo na repetitoru u ksetu, kad svirali, to bih zapravo da? četiri godine možda. I znao smo ne rekao svojima, evo vidiš kao za godinu dana ćemo mi svirat s nimao, i si kao joj, daj, ne, ne, ne, ne, ne, ne, godina, danu, dije, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Meni je jako drago, znaš, kada vidim kako nešto, pogotovo mladi bendovi, a, koji probijaju te barijere koje su nastale zapravo se ne rukovode sa njima uopšte, a, što, je, mislim, što je mislim na ono bitno, ali ajde da trenemo negde sa tim nekim vašim počecima, a, ono što me zaista zanima, odakle naziv bendu Vlasta Popići? Ja ga nikad nisam, obično ne otkrivam tu priču, jer, ali sista iz razloga ne zato hoće da bude misteriozna i, i ne znam kaj. Nego da napis se zato jer je priča zbira bizuzna i dosadna i... I svaki pot se mučim kao to priče, ne nisam baš dobar o pričanju priča, onda, naš, uvijek ljudi očekuje nekakve, ono, ekskluzive, ono, ispadne potpuno bez veze, ali... Pa, priča vodi, znači, no, pet godina nazad, kad sem bio u Kuli. No, i kod lječnika i... Nešto mi nije bilo dobro na pomes na su s to doktoricom isto imenom, dakle vao sam popič ko ga nije baš bila revna pa o obavljanju svog posla i tam se čeko fred sat i, i bila bi zlobilna i svašta. I potpuno bi zreze se ne rekao kasnije kao jednak Sejići benču nazvati, a svako bude ima novi band, imao sam daj stari u to vrijeme, kao naduču ga vaša popič za Zancije. Međutim, jer došlo dobro da imamo ovoj band, onda su oni to najbolj spremno prihvatili na moje čuđenje. I eto, tako je i ostalo. Ja sam imao je na godom dana kad u mojoj no, mučnosti tog imena ja sam mijenjati, ali nije da već bilo no, slagano kao. Tako da ostavim. Da možda si mogu i neku pesmu da bi posvjetiš. <laughs> e, naška je, ne, ne baš, nije. Nije toliko, nije toliko zaslužilo. Putice, da, <laughs> da. Nije toliko bi se ostavilo, nira da bi na taj način izdržavao neke, ono, staške na tome. E, bend je, predpostavljamo od početka u ovom sastavu u kom je trenutno i Sada? Nije. A nije, aha. Šta se dešavalo? Voga, mene su uvukle u toj bend, prijateljite, odnosno kižak i tena, tena je bila više manje poznanica, pa sreček je bio za ovom i bilo sam još to vrijeme, i onda su oni tri nešto kao da su početli izrezati po garaže, svinom neke stvari, a reko me te, pa da joj na probu kao da vidim, ono da se sviđa, malo da se izrezam. I tako je to krenuo, mi smo se počnili izazati i sve to bilo super i nakon nekog vremena taj prijatelj je ti se mohlo straši rentno u razlogu i kad se zove, i ja on smo odstavili samo nas troje u formaciji i onda smo u to vremena imali dvije gitare i, i bubaj a ne, mi smo učinili bas mm -hmm. i smo jedno prvi godin danas bas samo gitare Dobro, ovo se sad formacija, ono trojke, poprilična bendeva a, koji čak donekle slično iz zvuče, uh, isto tako mladi bendovi, ti si sam spomenuo na kraju krajeva, i, i repetitor. Uh, to što vas ima troje u bendo apsolutno nije nikakav manjak, zapravo u tom nekom muzičkom smislu. Ne ositli se. Zvuk je pun. Ono što je najvažnije. Da, da, da, da. Pa ima to više prednosti, da, prvo, toliko to se ne moramo se previše cima tako nevaženje na probu mestimari. Jaš da, na 6 i u nikojima nije to baš... Znaš, najvažnije svoj u životu, njih na tijero da imate probe, ono, šta je zna svaki drugi dan, je jako amnitivno. Da, da. Da, izvenstveno je što ga razvoža. A onda, mislimo da uvek sem volio takve bedove koji su u toj formaciji, da onda da, je biologično se događa, da mi se posviđa i da, ono, imam vidu nekakvu muziku koja bi se mogla svirati u toj formaciji, bar u našim godinama, pa onda je to to to mu dojde neka vrsta i punk formacije. Gitara, bah, bubalj. I glas, naravno. Da. Još bolje dva glasa. Još bolje dva glasa, da vas ima, da vas ima dvoje koje pevušite. da ste nastupali na ovim festivalima e, koliko znam i da na tom nekom hrvatskom glasbenom festivalu ste isto tako bili drugi, je tako nešto? Tako je da pa, da, pa ste onda prošli i Banja Luku, Demo Fest da bi se sve negde na kraju završilo i zaokružilo, ajde mogu slobodno tako da kažem sa Šumadijskim festivalom ovaj, u Kragujevcu što je bila negde i podloga za vaš album Da, da, da, šta. Da. mi bilo put 17anima i mislim da jedan super, super feedback i da su da bezopasni starima. Tako da mislim da, da na kraju taj kragojal se stigla ko neka mislim se stigla baš u pravom trenutku, baš kad su trebale stići na taj bom, Toko I psi malo i sve te stvari da su oni Jakopnovi u tom space A mislim da to stiglo kao nekakvo Ajmo reći, zasluženom nagrada, jesmo se s biljaci imali, ovaj, ono, puno dvije godine baš uđački, ono, svaki vikend, svirke, svi festivale, šta ovaj, je šalome. Nikako znam da će se potresi, ono, nešto da, da to ode korak više, ne? No? Uh -huh. Mhm. sad, koja bi... Od, od, od ta tri festivala, bez obzira što ste u Kragovicu pobedili i praktički osvojili, objavljivanje albuma, ko bi izdvojio, recimo, ovako, po pa nekim specificnostima ili po pa nečemu što vam je možda bilo naj, najupečatljivije? Pa to je, sigurno, bez premca ovoga banja učkrivena bez. Zašto? To, to je, mislim, po meni, koliko sam ja vidio tih nagricanjih, tih stvari, to je... ne izda tri razine više iznad svega, nego je, reko bih, ono, sto razlika, je, reko bih, ove, ovaj, kak se zove vaš cantajpar. <laughs> uh, Izmjena vremena, razlika je svetlosna. <laughs> to je to, to, to nezamišljivo, mislim, to i u, u organizaciji, i nagradama, i s i publici, i svema skupa, to je zbiljan ja, event, pogotovo je na ovim prostorima, po meni. Mislim, jer kad možeš sviđati kod Elom Bendy, za da dođe 2000 ljudi te slušati, to je strašna tvar u Prost to da imaš se naravno hotelu, družiš se što je najvažnije, da je pozdravstveno godinu uzivacima kada se I, I nagrade naravno su izbilja, one nagrade koje omogućuju nejakav napredak u da bandu, tako. Tako da taj, taj festival izbilja, zna, baš teško reći, najbilja stvara koja nam se dogodila, ali definitivno jedna od najboljih stvari. Evo, znaš da su bili u teškoćama neko vreme i da je bilo pitanje da li će se uopšte... Da, da, da, da, čuo sam, to bilo na peticija što sam potpisivalo, ali uvijestljena to je riješeno, jel da? Pa koliko ja znam jesno, nadam se da će tako Nek, i pitanje, sad, sad je pitanje, znaš, da li će se i dalje špalati u hotelima, ali u svakom slučaju i da. biti, to je najvažnije. Pa, ne, misli, to, to značaj tog festivara za, za muzičku scenu ovoga, pogotovo tu demo scenu je zbiljena nevjerojatna. Mislim, samo kad to gledam šte bendovi koji su zadnjih nekog godina sudjelovali, mislim, dobar dio tih bendova je na kraju i, ne znam, izdao po nešto, tako dalje. Da se počeli povezivati, pogotovo na tim, ajme reći, do, do sada nezgodnim relacijama, ne? Znači, probijali smo to međunarodne barijere bez ikakih problema, ne? Šta je fantasična stvar, da, da, da se vodijalo u tom smjeru. Da, dobro, tu, tu ima znaš, još jedna stvar, ne znam koliko si upoznat sastajanjem uopšte u Banja Luci i tako i ja velikog značaja ima sama činjenica što se takav festival takvog karaktera odvija upravo u Banjaluci ne bilo gde drugde. Da, da, da. Pri tem Banja Luka ima i fenomenalnu geografsku poziciju. E, vidiš da to je to istina, to je baš, baš nekako negde u centru, pa, da. centru cijele regionu. A recimo aj da nije bilo eventualno te, te pobeđe u u u Kragujevcu, pretpostavljam da bi na neki način objavili album, pa makar to bilo onako na internetu. Bi, bi, da, sa društvedija. Mhm. I šta ho? Mhm. Naslovi, naslovi. Da, sa društvedija, sa društvedija bi objavili. Sa pitanje je koliko, koliko bi se tog dodatnog truda trebalo uložiti da da se skupiti novci i na ja, tom može da se pronađe neki izdavač koji je Ovoga, relativno human, makar mi ne vjerujem baš u to. E, da, nisam strašno bi se pomočili ako tebe, ali bi to napravili u svakom slučaju, to je sigurno. Barem na neku, ako nište nekako. Moram da te pitam, o, vrati, vratit ćemo se perao na, na početak. Na ono pitanje, da li si očekivao da ćete izaći iz, iz Varaždina i uopšte iz Hrvatske kao brend? Da li si se ikad vidio u Kragujevcu u tom trenutku? to nego to pila nego trz kragovac i bi je znašeno samo neki je samo reč koju ona tu i tam čuješ i nisu imali govorči pre dos bu 10 oni ni šta sta malo gađa ni ništa ni iz nego i baš ta je priča što su se prijavili je sa skupom mhm. i da pobuđeva rizik da će se par za za kragovački festival I ja nisam učiogledao gledao, šta je to, nek sam ja sam vidio nagrade, nigde pisalo da to je to izključio za srpske bendove I reko, like, ajde I pao sam bez vezi zaboravio sam s kroz na to I onda dva mesta me zove žena je, eklao čao, pao i se, oči se da i sam krišio o felon dakle bio I on je, ko sam ja poslo, i on je te Kad već pričaš o felonu, je felon bend ili felon čovek? A bio je čovek, bend Znači, razmnožio se. Da, on nas vjera da se sad deklariramo kao, kao svi dio felona. Više znači, tako da je on felona, mislim da reći mene i sad baš na to kad, znači, kažemo da on felona, a kao tu neki sa strane. Aha. Da. Pa, pa, pa dobro, ono, imaš li tu i tamo negdje krizu identiteta, o, u tam smislu, da li si vasta popić ili si deo felona, ili čak ono, čita sejne ili kako? Sen, da, sen. Sen. Pa, mhm, u <laughs> toj baš nekih problema, jedno je vremenski, znaš. Aha. Vremenski je sad, jer prije smo uzmanje radili sa vlastom, a sad sam poštavljeno radili sa filmom jer je mi radili protik godina, to se sve na, možda, ne znam, ako smo malo. Sredno sam sve zajedno, jer tih par pjesma sklopili i to je biti uno, a me reš možda desetak. Znači da smo počeli s nimi na prve oba i djelo tako da sad to značaj na konzumen tvojeg vremena. Iz tog razloga i SEM, dakle SEM ne radi ništa, jer je jedno poduže vrijeme, a ne vidim da se tamo nazira kraj. Sve <laughs> netočno. Da, ali vi ste vrlo zahvalni ovako za pozvati na neki koncert. To se može predstaviti između ostalog i kao dve predgrupe i onda koncert lasto Popić ili ne znam i ja. Neku <laughs> drugu ili neku drugu kombinaciju. Pa interesantno to je da je naši četvira, je kao imamo tri benda. Pa da. To je dobro fora. Cijelovečni koncert, samo četvri ljudi za Pa da, za organizatora je to vrlo jeftino i vrlo jednostavno pozvati, a onaj ko ne zna misli da zaista gleda tri benda. Da, da, da, to je dobro fora. Uve to dobro fora to što, znaš, kada tražimo više piva za sezak, kao, znaš, svata recimo ima tri bona, ali pošto je oba dva benda se kao računopod, eto, nije četvri ljudi, nego je to sedem, Da. Benda, kao tražimo, je još dorastna pićina na te poglavi. Mudro, mudro zboriš. <laughs> da, da, da. Ia, yeah. a reći mi, gde se negde najviše pronalaziš od ta tri benda? Ti i uopšte, ajde vas troje, pričamo o lasti popici. Pa, pa prije sam se nalazio najviše u Senu, svakakak. Sen mi je bio nekako, ono... Baš, nisam razio sam što god sam htio, no, nema nikakvih, ono, ovoga... Nije da u da, da vlasti popič postoje kompromisne rješenja uveze stvaranje muzike, ali, znaš, niko nisu udjelao tu baš naroče, što tek nedeljno mi se Tena pridružilo u tom smislu da, da zajedno radimo našmane te stvari. Dakle, to mi je bio primaran projekte, da, ali sad je definitivno vlasta, vlasta je već, možda, sigurno da hodim od dvije. Hodim malo vajte stavim i najzapozornosti pred tome, i, i ne veše mi zboglja, a sad i fell počio na mjesto cena. Sada je Phelom, ono, pozbini stan, Phelom, Faulgit, tako Dobro, jel Phelom isto novi album ili je to trenutno još uvek? U stvari da, ima, pa sviđavim ste u Bojobrazu, koliko se sećam, o Gore, u Zmajevom gnezdu i novi stvari. Pa da, Phelom se zapravo misli da se posprema, ne znači, drži puno koncerta sad, Nego kao radimo nove pjesme, nas i pjesme mi aranžiramo i ono, ja, prudimo za to izpadne što bolje. A sada ćemo vici, to je pitanje, znaš. Uh -huh. A sa Felonom delazite u Dom Omledine, čini mi se, vrlo skoro? Da. Domom smo, mislim da, šestog. Šestog smo da Dom Omledine, Felons 3 I mi za tri sam, mislim da još neko se imamo na srcu. Pa dobro, imali ste u tvornici, čini mi se, najboljno, koncert vrsta i što da to online? Što da, da radite takve kombinacije? Pa, vjerošno nije se uopće bilo namjerno. Mhm. Sada se slučim na je ispada mi smo tražili termin, najbolj smo se kasno javili jer tam mislim kao, li pa, jesi cilu dugo, kod da radi puno Tako da nećemo ući termine, organizatore možemo samo utrpati kao štučar, to da im se voljku pomociju. Ako pa znamo s njima, bilo kosmator. Ali nije ta se to baš bilo, znaš, ko želim praviti sa njima na poslu slučaj na ispova. Da, da, ali čini mi se dobra kombinacija. Pa je, da, zelo smo i tijan dana pastiti u Škopilu. Ista, ista kombinacija. Sunce bira u običajem put Da pokažeš svima koliko je žut Taj njegov trud S oblacima na grbači Čekao smijehi Da je sjeniku Ruke u zraku Djeći palom Kao tu Se brine da mali nepo gine Kaže umrijećeš star Obas ja bubu Buba spasi stvar Ko jebe balon kad imam bubu čovječe Mama sadi cvijeće A stari još dugo sa susjede neće Sunce voli privatne stvari Pa obas ja mamu po glavi Odjedan put joj na pamet padne Friži ide Ruka na držci neki čudni trnci Krene ka sobi šta vidi Pogodi su zakrene, a sa za toj mali ima crte tebe. Život je tešena samo hrana, majka po ovakvoj ručini, život joj se našao на na bini. Krove ruke zatrać, začini djeći plać. Tjera, uzmi se nera Uzmi se nera Uzmi se nera Uzmi se nera Kiša za kraj Trgne je iz kome van Ali sunce čebluz sunčebluz sunčebluz sunce kulturno umetnički program edukativnog da sam video producirao Boris iz Jarbola. Je to isto bio kao neki deo dogovora sa CKC-om u Krajagojevcu ili je to bio neki interni vaš dogovor sa njim? Pa, Bilo je sve u tome da je Krajagojevic ima dogovorno sa Digimedijom da se tamo snima. Znači da oni koji svoje snimanje da će snimati u Digimediji. Uh -huh. I sad pošto da mi smo to znali, znali smo da tamo radi Boris. I pošto zbija volimo njegov vrat i to što radi sa bendovima, a i bendovi koje je produciran, nekako nam se činilo baš fora da bi to mogu si napraviti. I mi smo se čak upoznali baš onda u Kravjevcu kad, kad smo mi svirali na tom festivalu, kad smo bjedli, kad su oni svirali kao naš Revialon band te večeri. I ispala da se njemu kao da se sviđa to što radimo i on je pristio da, da se to tako radi. Mm -hmm. I ispala je zbija fantasična suradnja. To je nevjerojatno zbilja kad ti čovjek zbilja prerasa srcu i odlično, mislim baš razumije glasu znaš, ono baš točno mu je jasno šta bi mi da se to dogodi kako to se treba biti znaš, nije ono neko koje moraš objašnjavati točno ne? nego jasno mu je ono, koncept, dajmo ti tako reći guru, Bo ne? guru Boris <laughs> Pa da, znaš šta zbilja prometno osjećanje mi se u, u gurua pa... <laughs> Lepo, nije mu to loše. Ja, reci mi koliko si upoznat sa scenom, ajde pričamo sada uopšte o, o Srbiji, Bosni i Hercegovini, koliko su to bendovi negde uglavnom slični vama po senzibilitetu i nekom izračaju, koliko ste pratili tu scenu, pa čak mogu da idem toliko daleko da te pitam iz perioda bivše Jugoslavije? Pa trenutno... Ja uopćenito slušam najviše bendove u ovog područja. Bendove izvana, sam, nekako sam se odvikao od slušanja toga jer je me je ne engleske unervirat. Jako sam osjećao na tekstove i onda kad slušam engleske tekstove, pogotovo jer studiram jezike, onda mi je jasno koliko je tu naš sveto-sklinjski teren, tako da malo manje leže. Tako da se uglavnom orijentiram na bendove iz područja, ali srpsku scenu dosta pratimo svi zajedno bosucko manje. Bosucko manje ne znam baš puno bendova iz Bosne, ali Srbija, pogotovo Beograd, uf. Ima zbilja fantastičnih bendova. I slušao smo dosta i tu muziku i preko konkretno bendova i kasnije i sve to zajedno. A što se tiče tih, da, od starih perioda, mislim, to, taj mali vala marež da je uticao na nas, makar ne toliko jako kao to bi čovjek mislio. Koji ste sti godište vas tra? ja sam 90-o, tena 92, je 92-o, 89. 89-o. Baš se je to lepo uklopilo da ste otprilike negde godišta kada se ta država počela raspasti ili se već raspela. Da, da, da. da, da. <laughs> što što ovaj, puno, puno znači, jer u suštini sam znaš da su te generacije od 90-te pa nadalje poprilično zatvorene u neke svoje granice koje su im ljudi nametnuli, ali srećom E, neke stvari se menjaju što uz te festivale koje smo spominjali pa na kraju krajeva Goribor, Repetitor i tako ti bendovi gotovo da su popularniji u Hrvatskoj nego u Srbiji pa Mislim da je ovaj čak gotovo taj gotovo je mislim da, da. mislim da je su popularniji, da Mislim da i Goribor imao koncert, došlo 800 ljudi to je za jedan alternativan band koja ne podilazi nikom Ne znam, zadnje vreme nisam primetio da se nešto tako dešava novim bendovima. Da, da. To, to, to je meni isto fenomenal, koliko znam, oni su čak jedno vreme i živjeli u Zagrebu, nekako su više gravitirali za u Zagrebu nego u Beogradu ili Boru, dakle zapravo i potiču. Kako je situacija se Selama u samom Varaždinu? Vrlo često se, barem ovde kod nas, dešava Da bendovi, pa na kraju krajeva i razni kantautori su priznati izvan svojih gradova, pa čak i izvan svojih granica, evo sad smo to negde se dotekli nego tu gde žive i rade. Da, pa, pa mislim da se nama ista stvar. Uh -huh. Varaždinov ga ne, ne shlačeo nas toliko ozbiljno bih rekao. Napisla grad je u nekoj drugačoj priči, znaš. Gradio, uglavnom se muzička slika temelji na, na bluzu i šta ja znam, nekom punku, nekom metalu. Ali to je to, za takvu muziku kojom se mi bavimo, ja ne znam da li postoji jedan band koji je ikad u Varaždinu nešto slično. Tako da iz toga pogledao ga da, bolje, bolje smo se da sada prolazili vani nego, nego u Varaždinu. Više ljudi dođe znaš, na neki blues koncert, a ne blues onda radi svoju muziku, nego svira u našoj ogradi, ja. i to dođe 200 ljudi u klub i ono se svira, ne. A kada recimo ja, mi smo e, dovoljno Singsa iz Zagreba kao na njegovu promociju, mi smo dali kao support. Da je ta zainteresisli ljudi, stim da 40 naših prijatelja i ono i svi su se pokupili nakon naših nastupa. Znači Sings su svirali pred pet ljudi. Doslo ono bespreterivanja. I smo se nekako popali na pozornicu i igali sa njima. Toliko do ljudi. Kad dan doj zvano slabo. Ha nežalost a reci mi tu postoje koliko znam taj Špancirfest ne znam da li još uvijek funkcioniše ovaj trash film festival da da da da da da da Mislim, koliko, postoji, koliko uopšte postoji tako te neke alternativne kulture u samom Varaždinu gde govorimo sada o samoj muzici a špancir fest da Špancirfest da, da, da. nije alternativno Špancirfest je zapravo to mi ovde nazvali poselo jedno zapravo Pa <laughs> da, je, to je konos, sajam nekakva, da, prošćenje, ne da. mi velimo tu. Da, nije, nije baš to smjer us, usmjereno, ali mislim, Spansirfest je uvijeljivo najbolja stvar koja se događa u cijelu godinu. To je, je grad relativno mrtav cijelu godinu i onda kad imaš deset dana svaki dan nekoliko koncerata, to je pravo rad. Mhm. A ovaj trash film festival i uopšte nešto slično tome eventualno ako se održava, postoje li nešto? Uh. Pa mislim da ništa baš ogra uh, misle baš značajni, znaš da bi se čuo van vano da okvira grada. Mhm. Mislim da su trash film festival i Hispancir fest baš ono otvari za koje naši ljudi vanvaršenski znaju. Ostalo može postati neki manji neke festivačeće, neke stvari, ali mene zadnje vremena niti nema toliko varžno, pa nisem mi opučen baš najviše u to. Uh -huh. Ali ne činim се bažno se puno po tom pitanju da radi, da se događa. Mislim, ni gradske vlasti nemao nikakvog sluha ono, po tom pitanju, pa da onda, znaš, sad nismo na cjedilom. Kako je stajanje sa prostorima za svirke? Nikako. <laughs> Zato ste i povigli. Pa da, dajmo res, da. Oga, ima... ima par tih se može svijerati, međutim, ovoga, jedno od tih mjesta Kult Cafe, tamo je čak Goribor 3-4 godine, to više na radi koncerta, ja, je jedan mali prostor sa užasnim razljivostima, ono var se nešto događalo. Koncertice se uglavnom događaju ili u podromskoj sceni kazališta, tamo će vam imati promociju, i to je fantastičan prostor, samo što je ovisno kazališti. Znači. Jednak kad kazalište nema probe, kad nema premijera i gluposti, e, onda se mogu odvijati koncert. Mm -hmm. Tako da oni dola u tom kafiću nemaju čak ni, prije, nemaju ni, ni, ni šansu ovoga, nemaju neakav daš, šivi uvid u to koji datomi su zauzeti pa onda oni mogu sve dogovarati pa dva tjedna prije. A na taj način se, se jako teško sve događaju. Mm -hmm. Ima taj još jedan klub u podrumu gimnazije koji je bio poličan, samo što se obranili su alkupole, cigarete i sad... To... I glasnu muziku. <laughs> skoro da skoro pa, da to svaka čast, još samo da stave ključ u bravu i to je to tako pa da već znaš pa izgleda, pa da reci mi česu. kako si zadovoljan situacijom u samom Zagrebu videli smo, aj nedavno je bilo tih problema sa tvornicom, sa tim velikim klubom koliko je tu zapravo uopšte omogućeno bendovima da se iskažu na razne načine, pošto znamo da je gomile klubova u samom Zagrebu poslednjih 10. godina ili zatvoreno ili bilo zatvarano pa su ponovo otvarani prosto takva vrsta kulture i nije nešto što je najbliže gradskim vlastima pa nikoga nije ni briga. Da, nije, da. Pa izvana, znaš kad nisu u Zagrebu, pogleda kad smo bili u Varuncu, imao da, da tu imaš tišću mese za svijedati, no? Mm -hmm. Ali sad, pa imamo reći možda nekih... A stalno je može 6 7 baš na on, onako konkretnih mjesta ima i dobar razlog što dolazi ljudi sad redno. A ostalo naš više na nekom amater amaterskom principu čini mi se. Ali mi se svako postoji sa svih ovih nekih i manjih kafića u kome se ne pogađa to kakav redovito stvari nego su tam nek pušavanje. Mm -hmm. Ali dosta dobro stoji barem bar iz, iz mojeg pogleda. Pogotovo se otvori to kad je počela raditi, to je strašno. Ja nevam novaca naprosto da odlazim na 37. koncert, koliko je kin. Je, imam još jeda, jedno pitanje e, za tebe. O, sad, kad se pojavite kao četvorka, odnosno kao felon na, na, na koncertu, da li vam se dešavalo, nisam siguran, ali pitam, reko, da li vam se dešavalo da neko zatrži da svirate malo vlastu ili obrnuto? <laughs> nije se, još se nije dešavalo, ne. ne Šta ćete uraditi kada neko dođe i kaže e, daj malo? A. Ah, Ajmo, sve da situacije kad onaz znaš sviraš brzo, pa on ti kaže da ajde, nešta, nešta, nešta, malo sporo, pa ti pa ti sa Nema kompromisa. To ne. ispunjava je muzički želje, ja bih vam preporučio da mu kažete: "Ovrata se ti tava, ako ti se ne sviđa, i zdravo." <laughs> da, pa, bas, pa to, to, to, to radi čovjek za da radi drugo. <laughs> Ej, okej. Okay. Hvala ti puno na razgovoru. Mi se vidimo u svakom slučaju prvo na Felono, onda i na Vlasti. Videlo skoro. Ovde a Kozma, možda se negde ukačimo i okolo naokolo uh -huh. izvan Beograda. Eto. Pozdravi, pozdravi ekipu puno i to je to. energija, a? E, to su bili Vlasta Popić i Kraj. Pesma za kraj. Slušali smo Ivana, gitaristu i glas, dakle trećinu sastava Vlaste Popić iz Varaždina. Gledat ćemo ih 12. aprila u Beogradu, a vi koji ste izvan negde poslušajte ponovo Kupek na www.archive.org od sutra, pa da čujete gde će sve Vlasta Popić svirati ovih narednih, jedno mesec, mesec i po dana. E, pretpostavljam da ste primetili da se u, nakon, nakon, nakon razgovora, osim Vlaste Popić, čuje neči tuđi glas. Slušali smo i felon, dakle jedan od bendova, sad mogu da kažem, gde trojka iz Vlaste Popić isto tako svira, uz Denisa Katanca, koji je glas, sunče blues, a mi sada, pošto već 9 sati, nastavljamo sa onim drugim delom generacijski, je li malo, malo stariji. E, uskoro ćemo u studiju ugostiti Duleta Milojevića. Pre nego to uradimo, ja bih samo još jedan da najavim da oni koji sede u kompjuteru ne znaju šta da rade za sad već ovaj petak, a žive u Beogradu, neka pišu na hekupek.gmail.com možda dobiju neku kartu za koncert kojima ćemo uskoro pričati e, pre nego dule uđe u studio, ja sam pripremio još jednu stvarčicu za vas naime u rijeci se ovih dana održavao e, festival dokumentarnog filma Dorf o Dorfu smo već u nekoliko navrata zapravo i pričali u Kupeku ali čini mi se nikad dovoljno Ono što je zanimljivo, da su u Rebooku, u knjižari, da je održan grupni literalni gig Ante Perkovića, koga smo slušali nakon pauze, je li to bilo pauze? Da, letne, nakon letne pauze. E, naravno, tema bila Sedma republika. E, Velimir Grgić, Hrvatski gen, snovi o bijegu zbrdovitog Balkana, i soundtrack života Anđelo Jurkas. E, njih trojica su pričali o svojim knjigama. Mi ćemo sada da poslušamo malo kako je to bilo i poslušat ćemo Jurkasovu Facebook Azru, a nakon toga novo gostovanje u studiju. Knjiga i CD, Multikult dijelo, zajedničko ovaj, knjiga za poboljšanje dana i... U dana, ako se profula glazba knjiga je spoj pop kulture i ove sel helpomraženog i računa na ono široke slušateljsko čitatelske mase. Knjiga o 365 dana godine rasječena i 24 sata dnevno No. I to je to. U knjizu sabranih tekstove je više autora, nisi jedini autor u toj Ima ono, featuring spika, gosti, a ona kao večinski da, ali je, bilo je zajedano s deadline pa su morali drugi pomoć. Ne, zezam se, ovaj, je, unutra je ino, dosta inozemnih i domaćih autora, ljudi koji su meni bitni, jer znam da osjećaju i proživljavaju glazbu, bar jednako intensivno i značin koji meni. I onda je bilo mi je fora podijeliti to da ne bude ono egoistična, autorska spika sadena, nego ima u svoj knjizi ljude koje voliš i cijeniš i on isto podijela neke svoje osjećaje, obzirom da i knjiga i CD je više, nije knjiga pameti nego knjiga osjećaja. Riječ više o samom CD-u? 24 pjesme, kao svaki sat u danu po jedna. Autorski album, ono, neki storytelling je i, i spoken word je nekakva kičma, ali ima 7-8 glazbenih stilova. E, čisto iz nužde da se knjiga bolje promovira, ne, nije serem, nije zato, nego zato jer mislim da je ono, vrijeme da probavi na tom terenu, probati sa jedno 5-7 godina naći neki fuš, pa to je to. Ništa. Eto. Pa ono, e, najjednostavnije reći je skrpizam u Hrvatskoj. Sad piti ljudi šta to znači. Možemo otići jako daleko, ali recimo da govori o takozvanoj današnjoj, tj. tranzicijskoj Hrvatskoj, posebno zadnjih nekih deset, sad je miš 12 godina, e, nove Hrvatske povijesti, odnosno na koji način je Hrvatska izlaskom iz komunizma proživjela 90. i pokušala ući u ovaj globalni vlak neoliberalnih promjena kroz e, sve aspekte tih promjena, znači o, prvenstveno kulturne, što se manifestira u urođenju celebrity kulture što je opet posljedica privatizacije medija što je opet posljedica liberalizacije tržišta i tako dalje tako dalje cijeli dan lanac što se dogodilo u ovog kada je Hrvatska odlučila postati dio zapadnog svijeta po prvi put recimo na pravi način je tamo 2000. godine i sve što je došlo sa time od rođenja znači, nekakve nove celebrity kulture, konzumerizma drugćeg načina funkcioniranja medija i na kraju krajeva seksualne revolucije koja je opet kada je seks došao na Na, na mjesto tržišne robe do koje vjere je vjera to sve otišlo koliko daleko. To su neke, recimo, grube odrednice toga čime se bavimo Je knjih. Sedma republika je knjiga o muzici u a, vremenima i u društvima koje joj nisu možda najnaklonjenija. Dakle, davi se a, jednom kozmopolitskom kulturom rock'n'rolla, najšire shvaćeno, koja se pojavila u bivšoj Jugoslaviji uh, u 60-im godinama, imala svoj vrhunac krajem 70-ih 80-ima i onda uh, joj se kao i svemu na ovim prostorima dogodio rat i knjiga zapravo opisuje taj put uspona i pada i eventualno možda i novog, novog uskorsinuća te, te kulture na ovim prostorima po najviše se uh, ponaviše se baviči zapravo trokutom Zagreb Beograd Sarajevo nažalost ovdje se povijest često pisala Uh, uvijek od nule nekad se vraćali u negativu tako da se 90 ponovo dogodilo da ljudi koji imaju električne gitare ili se bave nekom muzikom koja nije nužno uh, korijenska i nacionalna da, da se osjećaju kao, kao prvi ljudi na, na nekom novom planetu uh, tako da je uh, knjiga zapravo 20 po, 30% se bavi onim što se događalo do, do, do ratova 90 -ih a dalje se bavi na primjerima po najviše hrvatski najbolje poznam, ali donikle i, i srpske i, i, i bosansko-hercegovačke, onim što se događalo kroz 90. i ovih zadnjih deseta godina. Mislim da već stvarno dosadno sa tim onom, onom, onom, Štulićem koji je bio super u vremenu, ali proizvoditi nove, nove, nove, nove, nove iznova, ne treba nam društveni komentar, treba društveni rad, treba nam neko radi, Ne samo za sebe, nego i za, za, za ono neko opće dobro ili javno dobro ili javnu stvar, a ovo ostalo, mislite, da samo... Znači ja da glasbom mijenjaš svijet, to pa, da svijeda su prođeni 68 maje, znači da tičeš 12. A što se tiče ovog uh, ex-juroka, on, uh, on je bio provokativan na, na jednoj razini koji je sistemu bila apsolutno uh, prihvativa. Dakle, on je bio jedan od, od, od dozvodjenih ventila. A, čak bi rekao, manje, sasvim sigurno manje subarzilan i od filma i od, uh, i od nekih drugih uh, umjetničkih grana. Možda zato što je venetki uh, vođa Tito jako volio film, a Robert ne znao ništa i nije ga to ne zanimalo. Pa je onda film imao malo jači jači pritisak, ali i, i, i tu imamo tu, tu šudnu i bizarnu situaciju da su filmovi koji su, ne znam, Žilnikov, a, da su filmove koji su bili zabranjivani unutar Jugoslavije slani na, na festivale i tamo svali nagrade. Dakle, taj crni val, ne znam, žilnik Rane Radove nije mogao prikazivati u kinima, ali u Berlinu kao predstavnik Jugoslavije, ne kao disident dobio zlatni medvira. Dakle, to, ta, ta zemlja i to kažemo u bila putpun iz ove perspektive, to, to dijelo je kao nešto nadiralno, kao picu, jer to zaista postoje. Pominja se te prokulturne, ali mislim, to je sve normalna stanca. Starno operativno prosiđaj, što mi je vijek iz ređenja nacije. To je jednostavno proces kad stvaraš naciju i državu iz doslovno nečega ali nešto, moraš potpuno preći, možeš definirati kulturnu politiku. Uz to idu uvek i rap, i klanja, i krvina zrnca, i svata sranja koja idu. To je na cijele planete odvek tako bilo, to je proces ređenja nacije. Ali tu ide i definiranje kulturne politike. Znači, elita koja je došla na vlast je odvučila nito uvrota. To je kulturna politika. Da. Tamurice su sada mainstream koji će nas nacionalno definirati prema nečemu drugom. Bilo prema harmonici, bilo prema on, prema on. Iako danas se mislim da se vidimo klape vode pod autohtonim, autohtonim hrnatskom formu jer su turski uvaz koji su 99% drugih stvari koje mislimo da su kao naše. Prokleti štulić, prokleti kulić, prokleti bare, prokleti stublić, prokleti ovaj, prokleti onaj, prokleti stol i prestrti stolnjak. I proklet onaj ko stavi jazru na Facebook, ne ga upolje stalo, talo se bolje rola. Proklet si loša, Prokleti si čorba, proklet koja, proklet vajak valjak, proklet si velan, proklet si Vi proklet si govac. I proklet bio onaj ko stavi jazvr na Facebook, ne ga upovjestamo, Tamo se bolje rola. Laibak, prokleto dugme, prokleti urban, prokleti rundek, prokleti štulić, prokleti jurkac, proklete pose i prokleta furka. Vi proklet bi onaj ko stavi jazru na Facebook, nego u povijest tamo, tamo se bolje rola. They say I'm kind, they say I'm kind, and Hvala što pratite. turno-umetnički program edukativnog karaktera. Evo pesma koja se zove Olovke izlomljenog srca. Za sve da tužem dani se poslušan san se ne probudile neko u ali ima nikoga osim sotto <SILENCIO> Vesta vizikere, un gru di larmi bomba, spuoli e cursa Oči non sa, ci si caono gli ati, ci ho vese Da, ovo su bili six-pack six band koji će, oni koji su u Beogradu, a i šire, imate prilike da gledaju ovoga petka u Božidarcu. A kad smo išli kod Božidarca, tu nam je, kao što sam obećao i najavio, tu nam je Dule. Dule, Dobri, čao. Ćao, čao. Kako je? Odlično. <laughs> e, ja sam u dogovoru nekim sa tobom, uh, kad smo pričali... Da dođeš ovde, između ostalog spomenuovao da je, sad ispravit ćeš me ako grešim, da je Vračar Rocks festival, možda najduže trajajući festival u istoriji. Ne znam, nisam provjerao, mora bi jo da, da priopitamo Google u pauzi da vidimo kako je trajio. Da, počelo je u februaru. Pa ovo da, počelo je 3. februara i traje do 1. juna. Ali to je, svaki, to je 17 dana, nije 17 dana najdušnji pa, stijel. Samo što dobro, si malo da vidjeli, razdeljeni su ti dani. Razdeljeni su dani, ali zapravo traje četiri meseca. Sve jedno, traje oko. 17 dana, dosta je to. Pa dobro, pa mislim i to je, malo li je. Dovoljno, dovoljno. Zanisi pa se 17 si, dana intenzivnih, jedan s drugim. Dok se izređa ona scena 17 puta po tri benda, dovoljno. Taj prostor je onako poprilično mrtav bio godinama, odakle je ideja zapravo da se mm. oživi na ovakav način? Pa... Taj prostor je renoviran pre nekih možda šest, seven meseci i kreduo je sa radom, bio je ovaj festival Tvoj Zvuk uh -huh. e, i par nekih koncerata nešte strane i video sam, tu sam svirao, posto ja svirao u grupi Jalibu godinama, onda sam ove, bio na nekoj svirci, zemlje grubo video kako izgleda šta sve, palo mi napomen da se nešto vako organizuje. Napisao neki projekat, predložio opštini Vračar Božidarcu i napravili smo ceo projekat složili i krenimo da radimo. Zanimljiva je unutrašnjost prostorije. Pa da, to je radila jedna devika sad, da me ubiš nebilo srtimatrovsko imena, koja je radila za kusturicu scenografiju za njegove filmove. Zbaljno, mm -hmm. posljednje vratre da filmove. Tako da izgleda onako kao EXU retro s nekim reklamama iz 70-80-ih publika koja predstavlja većinu na koncertima. Nema pojma ni koje su to marke ni šta se tu reklamira. Interesantno njima deluje to tako kao iz neko drugog sveta. Da nešto. izgleda kao iz neke od knjiga ovih, o, o, o Jugoslavi, neka vrsta EXU rock enciklopedije. Pa da bezono grocki ali ovaj više to su bile neke svirke još ono 60ih godina. Uh -huh. Meni je ono ne znam čale pričao pošto on isto za vrečara i kao kad su oni bili klijenti da su to bile neke prve svirke. Ima čak u Radovanu trećem kad kaže e, iš, vodio se bi na svirku tu gore u Bošđeradžije, ona sala put se 5000 metara. E, znači tvoje neka sala koja ima debelu istoriju od ničega uspeli smo za ono nepuna 2 mjeseca da napravimo da ceo grad zna za prostor, da se prostor puni od ovog, govorimo na svakoj ćerci. Objasimo ono prezodovoljen odziv. Ja sam najavio ovdje da će u petak svirati između ostalog i Sixpack, ko su ostali ko će svirati, pa malo da se podsjetimo i tih prethodnih, jel'i 7 mjeseci i po 2 mjeseca, skoro koliko festival traje, odnosno koliko su Koliko svirci, svirci, svirci, svirci petkom održavanom. Ovo ovaj, pa da, je sad neka, mislim, osma možda. Mm -hmm. Ovej, sad sviraju Six Pack, T-Break i Komando. To je band iz Smedrenske palanke. Pa su ih onda pokupili Six Pack kao da prijatelje Belgridskoj publici. A Six Pack i T-Break promovi, promovišu svoje nove albume. Tako da će moro biti kao njihova promocija, imaju uh standove na kojima će prodavati svoje majice, CD-ove i časopise, ovaj Dogmatin, kako se vidi. Mhm. Razumem, znači imati promociju svog novog albuma jeste. Tako da objedinjujemo, okupljamo scenu, odnosno sa svim sarađujemo bukvalno na smo za saradnju sa svima. Koji su ti kriterijumi zapravo za odobir bendova? Vidim da ima dosta, nazovimo to, ajde, nekog retro stila zapravo, bendova iz 90-ih godina koji su nastavili da sviraju ili koji su se ponovo okopili, ali vidim da izlaziš zapravo izvano okvira granica Srbije, što je fenomenalna stvar, jer i sam prostor je zapravo takav od slikava neko stanje ili neke države koja nekad postojala, a koja se veže uz jedan jezik. Da, pa ima ima sad, ono dogovaramo se još sa nekim bendoima sa te EXIU teritorije mm -hmm. za nastupe do kraja festivala. Gotovo su svi termini popunjeni, bukvalno ono neka dva, tri su sad još se završavaju šta će biti i negde ono, ja mislim da ćemo sledeći, nejde imati popunjen problemi kraja festivala. Uh, sam kriterijum je, otprilike da bendoji budu uh, zanimljivi publici, ostalih bendo koji svojite večeri. Kada dođe publika jednog benda da ima ovi drugi ne budu neinteresantni, mm -hmm. a opet da ne budu iste iz iste ekipe bendova baš koja dolazi na samo te jedne bendove. Ne znam kako da objasnim, znači treba naći neki konglomerat da bendova koji može, može da se publika ne, da se ne razbeži da dođe da čuje neke nove bendove za da čije koncerte ne bi inače došlo možda. Jer ne poznaju, ono, ne znam, kada pogodite te neke mlade bendove da ih spojimo s tim kao što je reko iz devedestih. Znači, postoji gomila bendove iz 90-ih koji dalje sviraju, koji ono, mogu i sami da napune taj prostor od nekih 500-600 ljudi, a opet ti mladi bendovi sada koji su pojamili u poslednjih 5-6 godina, obično sviraju nekim prostorima koji su za 150-20. Znači, oni sami još uvek nisu dovoljno sposobni da naprave koncert, da privuku 500 ljudi, ali kada se udruže dva, tri takva benda, dešava se da je ono, često Baš krcata dol automtela, se skupi preko 500 ljudi. Što da, pa, je ono onda... je kapacitet ili 500-600? Pa šestog? pa oko 600, da. Pa da, da. Toliko je bilo recimo na elementalnom. Dobro, šta je šta je šta je do sada ovaj ono šta ste ugostili, koji su bendovi? Bili? Pa, bili, ajde, ja znam, ali ajde predstavi. Ajde, ovako, predstavi drugima, no. pa ćemo onda kasnije da krajem ćemo u drugoj fazi o tome. Dob, dob, šta, ćemo... šta se očekuje. Pa, bili su, na otvaranju su svirali i a de Divos i Sinestezija, onda posle toga je bio koncert Naked i Night Passage. Pa... Uz Naked ono što je zanimljivo to je bilo i izložba nje, izložbe, da, designerska da. takozvana da. dizajnice. Da, domaći dizajnerice, lacite dizajneri Božidarca. Da. Mm -hmm. Onda posle toga smo imali uh MC, uh, Vatra, uh, na uh, Vibraturu liko je pa bili su elemental iskaz uh, repetitor trison kriške uh, zvezde grama bled up bleja. play znači širok spektar svih mogućih žanrova onda nema nikakvih odrednica ovo mesto je za od totalnog undergrounda do nečega što je neki rokenov mainstream nazovio uh -huh. E sad festival je zamišljen prvorobitno je da traje do 1. Prvog... Juna, ali to mora baš tako bude, to je negde, pretpostavljamo ograničeno vremenskim uslovima. Pa tako je, zbog vrućine leti, ono, hmm. mislim da je mnogo bolje da se naprije jedna mala pauza, da, da se ljudi malo užele prostora da opet, jel, već to je cijela jedna polusezona, kažem je to dosta duže koje će biti ono, s tig. Sada v aprilu kreće još jedan, ponovo tvoj zvuk festival drugi deo, to je broj dva. Tako da će biti božedarci svirke Beethoven i subotu. Mhm. U znači prostoruživlja okreću još neki termini izlaze u maju da će biti subotom. Popunjeni prostor za svirke koji je ono sad je ja mislim najaktivniji u radu. Da, <laughs> da nije klub, da nije <laughs> klub. Okay. Interesantno svirke počinje uveče od 8. Da, da, da, da, pa to, to, Upalo, sad, to sad to se pravila u gradu jeli, uh, dosta svirke ima po klubovima, DJ-evi izlaze ljudi po neznad noćnih klubova mnogo više nego što izađu u veču 8. I bukvalno smo ono pokušali da na primam da nateramo ljude da izađu ranije i ako se nešto kasnije dešava opet nije problem da dođu uveče u 8, 9, 9 i da budu tu do 11, 12 i da odu dalje u grad. Mhm. Uh -huh. Tako da za sada to jako dobro prolazi. Primetio sam i primetio sam Uh, to je tamo ima i po neko djete za luta. Da, ima da, i, i spari, do, viđeo sami ljudi od ono, sa 60 demetom. godina, koji dođu tako, 50-60 godina je nešto interesantno srati na neko sirpa. Da, Pritem je zabranjeno pušanje u lutra. Što je odlično. <laughs> Zanim sad u lutra ljudi puši, ona... Uh, Vec smo se odveklju u svim salama koje su kulturni centri u celoj Srbije zabranjenoj pušine. Tako da ne možete ni u dobu obradire, ni u SKC, -u, ne znam, bilo gde, možete samo u klubojima. Sada ljudima je ono kao i dalje je to čudno, ne znam, dve godine još uvijek nisu se uvijek. Ali vrlo lako možete se izađi isprede, imala i stari fazon sam kao na akademiji pečati, kao napalju na cigaru i na, na svirku. <laughs> okay, ajde napravićemo prvu pauzicu u razgovoru, pauzićemo elemental koji su bili kao pred dve nedelje otprilike, mm -hmm, Da, 10. Pa da. Uh ljude, brate, a onda nastavljamo dalje sa razgovorom. Ruke na srce, to smo mi Pusti ih nek, rade po svom Neka se nadaju glasu tvom Čim ga daj, ostani tih Makar si bijesan sad na njih Tako je bilo, tako će bit Misliš da neće se promijenit Ništa bolje, ništa gore Sve je prigušenim. mir Samo promatram sa trakom preko usta Kurvin pir A vidim sve signale sa svim jasni su znakovi Niko ne iskače Samo vlakovi karavane prolaze Pustinja je u nama S bavam dok me glasom ne budi megalama ma što bilo što da se desi pretih smo mi nema toga da pokrenemo da ostaremo svi jedna glava petih odje glasa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 Пора ça va n'est pas mais là donc c'est grave c'est Lepot ovo elementalu kažu. Jedna glava, dvije glave, a tri glave slijedeće ih nas. Nastavljamo razgovor s duletom. Pričamo o Božidarcu, o najduže trajućem festivalu Vračar Rocks, kako god da gledamo, bilo to 4, 3, 4 mjeseca ili 17 dana, opet teško da je ikad išta duže trajalo, al dobro. Poprište nas su pauze između, između dana. E, uh, pričali smo malo o tome šta je. Pa sad na pola puta, je l' tako? kraja. Ajde sad malo da pričamo tome šta je ono šta nas očekuje tih narednih dva meseca, 2 i po, koliko već ima je li do tog prvog juna. Pa da pokušaćemo ono da pružimo šansu dosta nekih mladih menđera ima. Uh -huh. Alpit ima i ono, neke moje generacije, ne znam. Ajde, od tih nekih starijih bendova biće uh, Kazna za uši. Oni sviraju 20. aprila sa Stuttgart Online i Nežnim Dalimorom. Mm -hmm. Onda imamo Blockout 6. aprila, srednjima su Shark, Snakes and Planes i One Big Hell. Tomu dođe, izvini Alpit. šta te prekidam, tomu dođe bukvalno svaki dam kao jedan festival. Ha, ha da, festival, utvar, no. to je jedno kao festivalsko večer, nastupi ha, da. po tri bende, jedan da kažemo Noseći, koji predstavlja dva mlada benda za koje misli da su dobri. Ja obično ponudim kad se dogovorim s nekim bendovima, ili se odmah da govorim, četiri benda neke, tri benda iste klase koji mogu da privuku 300, 400, 500 ljudi, da to bude i njima i interesantno, da bude puna sala, da ne bude da sviramo ono, a da zvri prazan prostor. I, ovej... Uvek se nekako poklopi da taj neki tipa Blockouti je odmah predložio dva bende, ne znam. O, pričao sam sa Nežnim Daliborom i što od Grat Onlainom, oni su rekli, ukazali za uši, bili smo da probili prekridanje, da lugu, oni sve li sada. Uh -huh. I ve kao naravno su. Znači, sami bendovi se sklapaju, te večeri se bukvalno same sklapaju. Možda ja nekome nešto prezložim, neko meni, ali poližamo se, same od sebe nastaju i se jako dobro podzivu po publike, po zadovoljstvu posta koncerta i kod članova benda i publike koje bi je bilo na koncertu za sad dobro je. Ja sam početka ova emisija naavio tu kao transgeneracijsku vezu, jeli. U, u ovom kupeku, pošto je u pravom delu uh, išao intervju sa Ivanom iz Vlaste Popić, što su ljudi koji su ono, rođeni krajem 80-ti, početkom 90-ti, uh, i sad uklapamo Ove emisije aj to ono što ti radiš zapravo je na tom festivalu klapaš bendove iz 90-ih koji su na da. ili nastavili da funkcionišu ili su se negde ponovo okupili sa bendovima jeliko je koji su nastali u poslednjih 10 godina 10 godina tako je koji imaju jedan album ili dva često neke 3 nalovodove ili više tih CD-a ovaj prodavnica CD-ova nema Snalazali se bendovi iz 90-ih sad u novo vremenu ono, kao internet free download I tako to. Ili su još uvek negde zakucani u onom vremenu jeli, izdavača, pa, uh, da. pa sada očekuje se da izdavač to sve obavi, pa onda slede Pa promocija. Nije nikad, ni ti bendovi nisu imali to kako je trebalo da bude, kako je bilo kad su krenuli. Znači, da se znalo kad je to izdavač, izdavač, a ne neko ko odštampa tvoj album. Znači, sada su ne izdavače, niko je odštampa tvoj album. Da, da, izdavač nekog ko je nosio kampanju tvog albuma, ko je prodavao taj bend. Tehnika je od njega, uznav, nekoga ko da. živi od muzike. Danas ono pet bendova u Srbiji od nešto, ne živi od muzike. Svi su stali radi nešto, nemaju život od muzike, ili sviraju još pet bendova. I da, preživljavaju od muzike. A već ćemo do 80-ih Početkom 90-ih, to je do početka rata, bendo i svako je živo u muziki, svako ko god je ono, imao bende, dva albuma, on je bio muziciar, nije bio ništa drugo, mogo je da završi fakultec, ali nikad je, ne bi radio jedan posao i je mogo da bude muziciar, da sišu na turneju 100 dana godišnje, ne možeš ti da radiš i da imeš što koncerete godišnje. Velika zemlja je bila, imalo se da iši na turnešnje. Da je velika zemlja, može i dalje si, ide, samo treba se organizuje da stvar organizacije ono sad i sad je zaista tako samo treba da se povežemo da se organizujemo kako treba ono ne postoji granice šta podržaš pasaš i izvedeš dva papira za opremu koju nosiš mislim je razumejmo se svi govorimo isti jezik ovde ono dolaze bendovi iz svih krajeva bivše Jugoslavije bendovi odavde putuju svuda tako da ne vidim da je to razlog razlog je što ono, i dalje ne postoji dovoljno samouverenosti kod bendova da prelame i kaže, mi sad bajimo o ime mm -hmm. i to radimo od toga žijemo. To je teška stvar, ali ko može da rizikuje godinu dve da proba to da uradi, kapiram da bi od pet bendova koji proba je jedan od dva uspeli. Ako ih proba sto, eto, scene nove u kojoj ljudi žive od muzike stvaraju i prave se bolje bolje albume izdaju svake godine novi albume, ne od svakih pet godina novi albume. Jer imaju mnogo prečih posla nego da na sviraju i gubi se talenat uh, koji ti ljudi imaju, ne stvaraju. Nemaju, oni napreje godišnje pet pesama jer ne stignu da naprave svog posla, da, da, da, da, da. obaveza i tih stvari. Ako se baviš samo muzikom ti ideš četiri, pet puta nedelju na probu. Ideš dva puta na svirku, tri puta na svirku. Kao da igraš futbol u Barcelona. Posao. Kad imaš posao ti onda razmišljš drugačije. Pa da. E, to je ono što nedostaje sceni, je ono, malo bendove ima, koji su tako prilomili, ne znam, ajde ovde, ne znam, dobro, ajde ovi stari i Brejkersi i Van Gogh i to, ali od ovih nove generacije A, niko ne živi. Za, zar ne primitiš da recimo, su zapravo, da su zapravo, m, ajde sada, ako izuzmemo, ono što smo pričali o tom prvom delu emisije sa i ono, ne znam, Goribor, Repetitor i tako, neki bendovi koji su igram slučaja, Uh, popolavnih gotovo u Hrvatskoj nego u Srbiji. Ako izuzmemo njih i sada se zaustavimo na tom nekom periodu od 90. pa do, ne znam ja, 2000-2005. godine, jako mali broj bendova je svirao sa te druge strane, grane, uglavno se sve svodi na te bendove koji su pre 90. funkcionisali. I čak, pa čak, govorimo, sad se spomeno, Parti-breakrse, električni orgazam, A, koja sa disiplinom... On... To oni uspeve da ode... povežu celu bivšu Jugoslaviju i dalje mi to tržište, onda mogu da žive. Samo žive i oni u Srbiji, ne bivaš. Pa, da, misliš da je... Mislim, duž... Nije to nešto da oni žive luksuzno, ljudi ono, žive normalno kao plate. Da, da, znači, da, da. nekad malo bolje, nekad kasni, nekad je da stigne povišice, <laughs> ali kao, to je to. Misliš li da je tu problem bio zapravo te 90. godine, koje su zapravo bile toliko zatvorene i, pa da. i onemogućavale pa su bendovima da, da, da, da probaju taj svoj izraz na neki drugi prostor da o, ostvare? Ili je prosto problem u samim bendovima, a evo sad su 2000. pa opet varem ti iz 90. godina ne prolaze nešto najbolje, Hvala Bogu, pa tu su ti novi mladi bendovi. Sad možemo da pričamo o tom odnosu i o razlici, o kvalitetu i onoga što danas I imamo prilike da čujemo i onoga što smo slušali 90-ih godina. Mm, ja mislim da se sada stvara potpuno druga scena koja će za jedno, dve, tri godine uspeti da prevaziđe taj problem. Zato što uh, bendovi koji su u Srbiji ili u Hrvatskoj svirali 90-ih nisu mogli da razmenjuju ta tržita, da sviraju tako i osuđeni su bili na to da sviraju u svom, svoj maloj državi, da imaju 15 koncerata godišnje, idu na posao i trustaju sedem. Ovi novi neki klinici koji sada studiraju, ne studiraju, sviraju, Uh, mnogo lakše se iscimaju, odputuju do Zagreba da sviraju za djabe, Zagrebačani dođu u Beograd da sviraju za djabe, da tamo skupe 100 fanova, 200 fanova. Razvića scenu koja će za 2-3 godine stvoriti 10 bendova iz Beograda koji mogu da pune salu u Zagrebu i 10 Zagrebački koji će puniti u Beogradu. Jer to sad stvara neka nova generacija bendova. Ova generacija iz 90-ih je previše bila odvojena da bi sada ti uslovi koje traže Zagrebački bendovi da bi svirali u Beogradu jer su zagreb u Zagrebu veliki bendovi su im uh, nedostizni u Srbiji odnosno postoji rupa nema publike te starije koji je sluša kao bendovi iz Srbije koji sada ne znam idu Hrvatsku okej okay, to je 100 200 300 ljudi koji će doći sluša bend iz 90-ih koji u Srbiji punih 1000 ili 2000 ljudi i obrnuto a ovi novi mladi bendovi evo repetitor puni tvrđenca kulture veliki prostor okej okay. Nema problema. Oni su ono, tamo kao domaći band. Nema je za, idem u sviđam u nekoj rupi, ima žurka, prava urtacija. E, I Kapina će ta generacija uspeti to da spoji, a da će nove generacije funkcionisati opet kao ranije. Da, pa to meni zvuči objećavajući, moram ti priznati. Ete, nešto pozitivno. Hade, <laughs> <laughs> no, da, valda se ova misija time i bavi zapravo. Toma problematika mi pokušava da... da, da da promoviše nešto pozitivno. Kako kažeš, bili to bendovi ili ne znam i ja, ko, ko i šta. Dobro, Dule, uh, ti si, s tim ja ćemo negdje, ajde i završiti uh, ovaj deo razgovora. Uh, spomenuo je i sama i ja sem negdje najavio uh, za ovu emisiju, bio basista nekada, benda Jaili Bu. Jaili Bu ove godine, jel i tako slavi, 25 godina tako je. postojanja. Tako je. Uh, Predpostavljam da znaš kakvi su planovi benda, uh, gde će biti koncert, kada će biti koncerti da li ćeš im se u nekom trenutku priključiti? Pa, pa ajmo, da, hoću znači, da, ono, sviram često. Kada sem s njima negde na koncertu, kada odem onda, obavezno odsiram neku pesmu. Ono, odem, ne znači, sad sam je redan, smo bili u Banjaluci. Kao, ajmo, idemo u Zezanje, ajde, vez dva auta seli i... Spakovali se, tako da suviraću sigurno. Uh, Jaili Booth su snimili još Letos. Evo ga sad će na Ovo Leto u stvari. Uh, album i smiksali ga, nije se sviđeo miks, onda su ponovo miksali, sam treći put mikseju. Album je još pre nego što je krenulo sa tim miksanjem uh, dobio naziv Kukovo Leto. Tako da će verovatno i zaći na Kukovo Leto. Ono... <laughs> možda to bude o 2012, možda 2013, ne znam. Uglavnom ima nekih dvanest pesama, ako se ne varam. I svira će u Božidarcu, ja se nadam da će uspeti da sad dobile jedan barem singlu premaja do, do i da u maju napravimo jedan koncert onako. A da će onda najesem negde, kad bude nadam se izašao taj album napoko napraviti taj neki slavljenički koncert po na 25 godina mm -hmm koji će biti sa puno gostiju nešto, već smo pričali s nekim ljudima s kojima smo svirali ranije, s ljudima iz bendova s kojima smo srničivali, tako da, imamo neki plan. Hoće Božidarac nastaviti da radi na jesen, ovako ko radio i ovaj gledeci? Nadamo se, nadamo na, se, ako se ne pretvori u cultroletičko društvo ili nešto <laughs> tako. će biti sve kako treba na jesen, da ćemo ono, mislim, pokazali smo da... Prostor može da živi, da radi, da je ono, popunjen jako dobro, da su reakcije ono, svih pozitivne i nadamo se da ćemo uspjeti čak da, da najesad malo još sredimo bolje prostor da kupimo još malo nekog svetla, još nešto malo togo zvučenja, da se to dotara da bude. Ja kažem sada ovo što mi imamo, ako bi poredili na primjer s automobilima, Nije a, najnoviji Ferrari, ali Niti je Fiat ovaj iz Kragujevca. Ali nije, ali reki, ne znam, Peugeot <laughs> novi. Znači, a da, znači svi uslovi za dobru svirku postoje sad. Nismo tu da se nešto sad. Šekon, ja purimo, ja ali da, da je... kod toga da, da se sramota, ono, mislim da. da su svi zadovoljni i sa zvukom i pa, sa ambijentom i sa duhom. Svi bendovi koji dođu u onom dobro će osećati tu i sićo siđu sabine kaže ušte dobro na bini svirke su dobro a kada a dobra, dobro je dobro na uvek to ide ona uvek je uzem ta emocije to onda uvek rezultira dobre svirke evo ima dosta snimaka na youtubeu možete pogledati ona sa koncerta ona samo vrača rock pa i sigurno do 20 30 50 ne znam koliko Hvala ti dole. Ne, bro, čevo. Ništa, vidimo se na festivalu. Važi. Narednih dva, dva i po meseca <laughs> vaš. Mi slušamo upravo ono o čemu danas čitav dan i pričamo, transgeneracijski iliš. To da ga tvoje online i nakon toga block out i odjavljujemo emisiju Ćao. Ćao. išli odavden, jedan moj drugi je upravo to uradio, Dule je napustio studio i just left the building also. Ok, 40. kupek uh, zatvara svoje roletne, mi se družimo narednog utorka u kupeku broj 41, a kako bi sve bilo u ritmu, odnosno u stilu ovog 40. kupeka, malo Zagreb, malo Beograd a malo ćemo sada Zagreb, malo bor i tako to, slušamo Goribor Burlem X, a mi se čujemo narednog guturka. Thank yeah. you. le devas Kulturno -umjetnički, Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnička programa od edukativan karakter. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Program kultura artistik me karakter edukativ. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera.